41. Карас на двох осіб Місця в літаку, який мав доставити нас із Майами до Сан-Лоренцо, були розташовані двома рядами по три. Сталося так, так мало статися, що поруч зі мною сиділи Горлік Мінтон, новий посол штатів у республіці Сан-Лоренцо, та його дружина Клер. Вони були сиві, лагідні та тендітні. Мінтон розповів мені, що він професійний дипломат, але на посаді послав перше. Раніше подружя служило, як він казав, у Болівії, Чилі, Японії, Франції, Югославії, Єгипті, Південній Африці, Ліберії та Пакистані. Вони були закоханою парою, вони постійно розважали одне одного маленькими подарунками гарний краєвид за вікном літака, смішні або повчальні рядки з книг, якісь спогади з минулого. На мій погляд, це був бездоганний приклад того, що Боконон називає дюпрас, тобто Карас, що складається лише з двох осіб. До справжнього дюпрасу, вчить з Боконон, не може увійти ніхто, навіть діти, що народилися від такої пари. Ось чому я не включаю Мінтонів до мого власного Карасу, а також до Карасів Френка, Ін'юта і Ейси Брида, до Карасу Анджели і Лаймана Ендерса Ноулса і Шермана Крепса. Карас Мінтонів був такий затишний, призначений лише для двох. Мені здається, що ви цим задоволені, сказав я Мінтону. Чим саме? Тим, що ви на посаді посла. Судячи з поглядів, якими обмінялося подружжя Мінтонів, я бовнув дурницю, але вони втішили мене. Так, поморщився Мінтон. Мені це дуже подобається. Він ледь помітно всміхнувся. Я глибоко зворушений. Усі мої спроби порушити різні теми закінчились однаково. Я не міг видобути з Мінтонів ніякої інформації. Наприклад, я сказав ви, мабуть, можете говорити багатьма мовами. Так, ми з дружиною знаємо їх шість чи сім, сказав Мінтон. Це має бути дуже приємно. Що саме? Мати можливість спілкуватися з людьми з стількох різних національностей. Дуже приємно, сказав Мінтон без піднесення. І його дружина підтвердила. Дуже приємно. Після чого вони знов заходились читати товстий стос друкованих аркушів, що лежав на ручці крісла між ними. Скажіть, будь ласка. Спитав я кілька хвилин по тому. Чи ви вважаєте, ви так багато подорожували, бачили весь світ, чи не здається вам, що люди в душі повсюди однакові? «Хм?» – сказав Мінтон. «Чи не здається вам, що люди в душі однакові повсюди?» Він глянув на міс Мінтон, переконався, що вона почула моє запитання, тоді обернувся до мене. «Майже однакові, повсюди?» «Ага», – сказав я. «Боконан між іншим учить нас, що члени одного дюпрасу завжди вмирають через тиждень один після одного. Коли настав для Мінтонів час умирати, вони померли в одну ту ж саму мить.